עם אלוהים, בסופו של דבר, בגלל האמונה הזאת. אנחנו נדבר היום על נושא הגיהנום, אוקיי? אני הייתי לא מזמן בחתונה משיחית, אני לא אעשה את זה עוד הרבה בימי חיי, אבל הייתי בחתונה משיחית שהיו שם מלא פסטורים משיחים. כולם, כולל כולם, הסכימו על הנושא הזה. אני, הציגו אותי בפני איזה פסטור מרמת גן. וברגע שהוא שמע שאני אדוונטיסט, מה אתם חושבים מהדבר הראשון שהוא אמר לי? אמר לי, אתם, אני, אני ממש כועס עליך, כי אתם לוקחים אנשים מהדרך של אלוהים. אמרתי לו, למה? ככה, בחתונה. הוא אומר, כי אתם לא מאמינים שיש גיהנום. אז אמרתי לו, קודם כל, זה לא מדויק, מכיוון שאנחנו כן מאמינים שיש גיהנום. אנחנו מאמינים שיש גיהנום כל כך חם, שאחרי שבעצם אנשים נזרקים בפנים, לא נשאר שום דבר מזה. זאת אומרת, גיהנום מאוד מאוד חם, אנחנו מאמינים בזה, והוא אומר, לא, לא, לא, אני מדבר על גיהנום שאלוהים מענה אנשים לנצח. אמרתי לו, זה לא האלוהים שלנו, אנחנו לא מאמינים בזה. היום אנחנו, אני רוצה שנחקור את זה, הוא מאוד כעס עליי דרך אגב, לא רצה לדבר איתי אחר כך. באמת, באמת, בשיא הרצינות, את יכולה לשאול את פאולה, היא הייתה איתי באותו מעמד. זה היה מוזר, כי זו הייתה חתונה, אני שאלתי אותו, תגיד, אבל בכל מקרה, הנושא הזה, היה, גם כשאנחנו דיברנו, אז הגיעו עוד אנשים, ואחד מהם אמר לי, אנחנו קצת דיברנו, ואז אמרתי לו, זה לא יכול להיות, וכל מה שאנחנו נלמד היום, אז הוא אומר לי, אתה פשוט לא יודע, אתם פשוט לא יודעים את האמת, זאת האמת, אלוהים הוא באמת כזה, זה הצדק שלו. אז בואו נלמד את הנושא הזה היום, כי כל כך הרבה אנשים, יש להם דעה מאוד ברורה. שאלוהים, מה הוא עושה בעצם? הוא אה, מענה אנשים לנצח, במקום שנקרא גהנום. Yeah. וזה לא רק זה, אלא זה קורה ישר שהבן אדם מת. אה, אז השאלות הן כאלה, השאלות של השיעור שלנו שאנחנו אה, נדבר עליהן, לדוגמה, מה הוא והיכן הוא הגהנום, אוקיי? זו שאלה חשובה. מה הגורל של אלה שלא יהיו במלכות אלוהים? האם אלוהים שאנחנו יודעים שהוא אלוהי האהבה, יענה אנשים לנצח, אוקיי? האם לאש של הגהנום יש את היכולת להוציא את החטא מהרשעים, אוקיי? זאת שאלה גם חשובה, האם האש של הגהנום שורפת את החטא שלהם או שורפת אותם? השאלות האלה, על כל השאלות האלה ועוד, אנחנו צריכים למצוא תשובות ישר מהכתובים. אז קודם כל אני שמח שאנחנו מקליטים את זה, כי ככה יותר אנשים ישמעו, אבל אני רוצה שתראו את זה מתוך הכתובים בעצמכם, שתקראו את זה בעצמכם מהכתובים. יש הרבה מחלוקת סביב הנושא הזה, לא רק בישראל, ביהדות מאוד מקובל להאמין בגיהנום, אוקיי? גיהנום זה מקום שהוא חלק מהתיאולוגיה היהודית, וכמובן הקתולית והעולמית בכלל, כולל המוסלמים. וזה שם על אלוהים בעצם, שם את אלוהים באור שהכתובים לא מאירים אותו ואנחנו נגלה איך זה יכול להיות, אוקיי? אז מה שאנחנו בעצם צריכים, אנחנו צריכים לחתור שהאמת בכתובים, בשיעור הזה ובשיעורים הבאים, כי אנחנו לא נספיק את הכל היום, האמת הזאת תצא לאור. עכשיו, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין שלכל אדם יש אפשרות לזכות להגיע לגן עדן. אתם מסכימים? כן. Okay. לכל אדם שאי פעם נולד, יש לו את הזכות והאפשרות להגיע לגן עדן. אתם מסכימים? אוקיי. Okay. Okay. <laughs> <לעומה, laughs> מה? <laughs> כי כה אהב האלוהים את האדם, <laughs> לעולם, <laughs> עד כי... <laughs> <Okay. טוב>, אוקיי. אבל... <laughs> זה אפשרות. <laughs> לכל אדם... <laughs> מה? איפה זה כתוב? בתנ״ך שמה? שכל בן אדם יכול להגיע לגן עדן? לא כתוב בתנ״ך גן עדן, שכל בן אדם יכול להגיע לגן עדן, אבל אלוהים אומר, כן, הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, והוא כן אומר, אם תשמעו בקולי, והוא כן אומר, אם אני שם בפניכם את החיים ואת המוות, ותבחרו בחיים, ולא במוות, שם בפניכם את הקללה והברכה, אנחנו מבינים בעצם שאלוהים רוצה שאנחנו נחיה איתו. שהוא לא רוצה שנמות, הוא אומר ביחזקאל לא אכפוץ במות המת, לא אכפוץ במות המת, כי למה תמותו בני ישראל, הוא אומר, תשובו בתשובה ותחיו, זה מה שהוא אומר, וזה, מה? מה, אבל אם למישהו לא הייתה הזדמנות, אם הוא היה לידת מוסלמי, או סתם נגיד, לא כנראה, אלוהים שופט כל אדם לפי הידע שהיה לו, אוקיי? זה מה שאנחנו יודעים. האדם לא קיבל את הסמכות מאלוהים לשפוט. מי ששופט זה הוא. אני לא יכול להגיד על אף בן אדם שהוא יהיה כאן או כאן. זה לא תפקיד שלי. טוב, אז אם מישהו בדש, הוא מאמין שהוא עושה נכון. זו דוגמה שנתנו לי. אוקיי, אז אני יכול לענות לדוגמה הזאת. אין דבר כזה. אין בן אדם שמוריד למישהו אחר את הראש והוא מרגיש שהוא עושה משהו נכון וטוב. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. ואת לא יכולה להכריח לי, פילוסופית אולי כן, אבל, אבל אה, רוח הקודש אף פעם לא ייתן לבן אדם להרגיש שהוא מוריד למישהו אחר את הראש שהוא עושה מעשה נכון. אני לא חושב שזה הגיוני. לא, אבל איך המחובלים האלה שמתפוצצים לעצמם? אז יש להם פשוט, ההדרכה אה, שהם מקבלים זה הדרכה מוטעית. <אח> השטן <הסתן> מדריך <אח> אותם, השטן <הסתן אח> מדריך <אח> אותם. אז <אח> איפה ההזדמנות שלהם בחיים שלהם? יש להם הזדמנות שהם קיבלו מאלוהים באיזשהו שלב בחיים שלהם והם דחו אותה. אז אוקיי, אז אנחנו בעצם מבינים שלכל אדם יש אפשרות לזכות להגיע לגנדת, אבל לעומת זאת, ישנה גם האפשרות השנייה שהיא הגהנום, אוקיי? המשיח ישועה, זה מה לימד, שלכל נפש חיה, אוקיי? עומדות שתי אפשרויות, ישועה או אבדון, אוקיי? זה תמיד האפשרויות שיש, את זה ראינו גם בסמינר דניאל. כי פשוט, אני חושב להגיד מה, אבל להתידעת. את לא יודעת, אנחנו לא יודעים, אנחנו מוציאים את זה מתוך ה... אופי של אלוהים. לא, לא רק אופי של אלוהים, אלא מתוך העובדה שבעצם אלוהים רוצה שכולם ייבשעו. ולכן אם הוא רוצה את זה, ואנחנו מאמינים שהוא רוצה את זה, שהוא אומר פנו אליי וייבשעו כל אפסי ארץ, לא מזמן סיימתי לקרוא ספר שנקרא בן חמאס, זה... זה מישהו שהוא היה שייך למשפחה שלה, הקימה של שייח אחמד יאסין, זה היה השם שלו, הוא הקים את הארגון הזה שנקרא חמאס, והוא היה בן הבכור שלו. אז הוא קיבל הזדמנות והוא דווקא כן בחר בטוב, הוא לא בחר להתפוצץ עם כל האנשים, הוא בחר דווקא לשתף פעולה עם ישראל ולמנוע מאנשים להתפוצץ ברחובות. אז הסיפור מאוד מאוד מעניין, הוא היה סוכן שבק של ישראל, הוא מאות פיגועים, המון ישראלים חייבים לו את החיים שלהם, ובעצם uh, הוא, uh, החיים שלו השתנו לחלוטין ברגע שהוא פגש את ישוע המשיח. הוא uh, ראה את אלוהי ישראל מול אללה הנוצרי, הוא ראה את ההבדל, <אז> הוא <אז> קרא, המוסלמי, סליחה המוסלמי אמרתי <אז> נוצרי, סליחה, <אז> המוסלמי כמובן. ולעומתו הוא גילה שישוע בעצם דרש שהמאמינים התפללו בעד הרוצפים שלהם, התפללו בעד אויביהם, ומשהו שהוא אף פעם בחיים לא חשב שיכול להיות. לכן האפשרות הוגשה לפניו, הוא היה כמובן שייך לארגון רצחני ביותר, שאבא שלו היה ראש הארגון הזה, אבל, הוא... אבל בכל זאת הייתה לו אפשרות בכירה והוא בחר בטוב. הוא בחר בישוע המשיח, הוא בחר ללכת בדרך של אלוהים. בחר באלוהי ישראל. בואו נפתח בבשורת מתי, פרק 13, ונקרא פסוקים 41-43, אוקיי? פה ישוע מפרש לתלמידים שלו את משל שהוא סיפר להם, על חיתים וזונים, אוקיי? חיתים, אלה השיבולים שגדלים בשדה, הזונים הם העשבים, השוטים. אוקיי? Okay? הוא אומר להם, בן האדם ישלח את מלאכיו, נכון? וילקטו מממלכתו את כל המכשלות, ואת מי? את כל עושי הרשע. וישליכו אותם אל תנור האש. שם יהיו ההיללה וכרוק השיניים. אז יזהירו הצדיקים כשמש בממלכת אביהם, מי שאוזניים לו, שישמע. אנחנו רואים פה... עדות ברורה מאוד שחלק מהאנשים יהיו במלכות אלוהים וחלק יהיו בתוך תנור של אש, אוקיי? אנחנו ממשיכים לקרוא במארק פרק 943, סליחה, 943, עם רגלך תכשיל אותך, קצץ אותה. מותר לך לבוא לחיים קטע מאשר להיות מושלך לגיהנום עם שתי רגליים. Ee, לאורך ההיסטוריה היו הרבה מנהיגים דתיים שהם עיוותו את הדברים האלה והם אה, אמרו שישוע לימד בעצם דברים שאף פעם הוא לא לימד. לדוגמה, אה, הרבה מהמנהיגים האלה הם מייחסים אה, לישוע את האמונה שלהם בנשמה נצחית שעוברת בשעת המוות, אוקיי? או לגן עדן או לגיהנום, זה בכלל מה שישוע לא לימד, הוא אף פעם לא רמז, אפילו לא ברמז, על נשמה שהיא מנותקת מהגוף בזמן המוות. איך אנחנו קראנו את זה בפסוק הזה? המילים האלה של, האדון, של ישוע, בתשע ארבעים מוכיחות מעל לכל ספק שהגוף הוא זה שמושלך לאש, נכון? מה כתוב? מוטב לך לבוא לחיים קטע מאשר להיות מושלך לגיהנום, עם מה? עם שתי רגליים, נכון. אז הם, הגוף הוא זה שמושלך לאש ולא איזה נשמה מיסטית, אוקיי? גם במתי 530, ישוע מדבר על כל הגוף. שם אוקיי? שם כתוב גיהנום. אוקיי? כתוב, כן, כן, אבל אנחנו, אנחנו נבין מה זה אומר המילה הזאת. המי, אנחנו אמרנו שהאדבנטיסטים כן מקמידים בגיהנום, אבל המובן של מה, מה בקשר לגיהנום, זה מה שאנחנו לומדים פה עכשיו. במסורת מתי מישוע מדבר על כל הגוף שמושלך לאש הגהנום, זאת אומרת ידיים, רגליים, עיניים בכל איברי הגוף. בקיצור, מה שנזרק לאש זה גוף של אדם. אבל לפני זה תביא איזה כוס מים אם אפשר. תודה רבה. תשאלי, את יכולה לשאול בזמן שאת... חוזרת אליו. ב, לא, לא, בלי מים חמים, אני לא יכול לסבול את זה. סליחה. מים פושרים זה... או חמים מאוד, או קמים מאוד. אבל באמצע זה לא עובר לי בגרון. לא, אני גם שם את למה שאני לא יכולה לעבוד. תודה מה לא, אבל אני חוזרת אליו, זהו, זהו, זה לא יהיה פשוט. אבל זה לא באמת נפש, כאילו... <חיים> לא, <חיים> אנחנו לא מדברים על אישיות שחוזרת לאלוהים, אנחנו מדברים על רוח החיים, נשמת חיים. כשהאלוהים ברא את האדם, כתוב ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמת חיים זו לא אישיות. כשהבן אדם נברא, הוא בורא אותו כבר עם אישיות, רק חסר לו דבר מאוד חשוב, חיים. הבנת מה אני אומר? לא. זאת אומרת, אם זה הבן אדם לדוגמה, אלוהים בורא אותך, אנה. מה שחסר לה זה הבטרייה, כדי שאנה תהפוך להיות אנה. מה זה הבטרייה הזאת? זה בעצם אה, רוח האלוהים שמפעילה אותך. כשאת מתה, מה שחוזר לאלוהים זאת לא אנה שחוזרת לאלוהים, אלא מה שחוזר לאלוהים זה הרוח חיים שהוא לא. נתן. לדוגמה, אם חברת HP ייצרה את המחשב הזה, היא יצרה אותו כבר עם כל הדברים בפנים, קבועים בו. הכל התוכנות מוכנות, הכל מוכן, הכל מחכה. מה חסר לו כדי שהוא יעבוד? חסר, חסר לו הבטרייה. ברגע שאני מכניס את הבטרייה, כל מה שכבר היה built in בפנים, קם לחיים. זאת אומרת, המסך עולה, הכל עולה, אם היה לי פה word, אז יש word, כל מה שלמדת בחיים יוצא לאור, את מבינה כל מה שיש בך, במוח שלך יכול לפעול מתי? כשיש בך רוח חיים. אבל האופי גם נבנה. הכל. האופי נבנה, נכון, נכון, אבל הוא נבנה עם סך הכל השכל והמוח שיש בך. זה משהו שמתפתח, אוקיי? אז לא מחשב, זה נכון. אני רק לקחתי את הדוגמה הזאת, כי מחשב לא יכול להתפתח. אבל אנחנו הרבה יותר ממחשב, אוקיי? לכן אלוהים, מה יצר, הוא יצר, למשל, הוא ברא את עדן, והוא נפח באפה נשמת חיים. ועדן הפכה להיות נפש חיה, אוקיי? הפכה להיות נפש חיה. רגע החידלון הוא בעצם הרגע בו הרוח של אלוהים חוזרת אליו, רוח האלוהים חוזרת אליו. ומה זה הרוח? זה הכוח החיים שלו. רוח, אני... הוא בא, תראי. ומזר, לא, לא, נפח באפיו נשמת חיים, נכון. זה הנשמה של אלוהים, שהוא <laughs> שם את זה בבן אדם. החלק מאלוהים שיש בו, רק לאלוהים יש חיים. לא ל... לאף אחד אין חיים, רק לאלוהים יש חיים. <אח> אנחנו <אח> לא יכולים <אח> לקחת את המושג <אח> חיים, <אח> תקשיבי אנא, <אח> ולנתח אותו, להחליט מה זה הדבר הזה. אנחנו רק יודעים שזה משהו ששייך לאלוהים. שבלעדיו לא יהיה אף יצור על פני האדמה, שאם <אח> תיקחי היום תא, תשימי אותו מתחת למיקרוסקופ, תא חי, אוקיי? ותשימי לידו תא מת, את לא תראי שום הבדל ביניהם, כלום, בדיוק אותו דבר. לא קרה שום דבר, רק אחד מהם הוא חי, אחד מהם הוא חי. אתם מבינים מה אני אומר? מה שחסר זה כוח... הכל מסתובב. כן. מה שבעצם אנחנו רואים זה... ב... וקודם, אבל זה אומר שזה אותו רוח לכולם. כן, בדיוק, כתוב את זה. כתוב את זה, גם כתוב בדבר אלוהים, ורוח אחד לכולם, אין הבדל. <מת> את רוצה לדעת איפה זה כתוב? אוקיי. אז בואו נפתח עכשיו בספר קהלת. לא, לא, לא, ורוח, רגע. והוא נראה נמצא. מה, מסגן עובד? כן, קר לך? אה, הנה, בגלל זה זה קר לכסף. אה, נו, נכון. מה לעשות? הנה, תפתחי בקהלת 3-19. תקראי בקול רם. עכשיו זה מקרה בני האדם, מקרה הבהמה, ומקרה... אחד להם. כמות זה? אין מות זה ברירות, אחד לכל. האדם מן הבהמה. אין, כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר, והכל שב אל אוקיי? יפה מאוד. אז את רואה שבעצם אין הבדל בין חתול לאדם במובן של מוות. כרוח אחד לכל. לכולם יש את הרוח של אלוהים, אם זה פרפר או אם זה בן אדם. מה שכן, הבלט אין זה הצלם של אלוהים שהוא שם בח. זה ההבדל. אבל כל אחד שונה. שונה לגמרי, אבל נכון, כי אלוהים יוצר, כל, הוא, הוא לא עושה אדם אחד אותו דבר, אין אפילו אדם אחד אותו דבר, אפילו לא חתול או <אד> לא אלוהים יוצר את אותו מין, אבל יצורים שהם שונים אחד מהשני. אבל הוא נותן לכולם את אותה ה... רוח, אותה רוח לכולם, זו הסיסטמה. שזה רוח חיים. אוקיי, אז נחזור לשיעור שלנו. אז בעצם... לא, לא, זה בסדר, זה כל העניין שאנחנו רוצים להבין. הרוח זה לא רוח חיים. לא, מה פתאום. זה רוח חיים, זה לא רוח חיים, אז הנפש וה... הפיזיק, זה פיזי, זה בלתיים, כן, מה זה נפש? זה יעני ההומאני, כן כן, זה מתפתח, כן, אבל, כל עוד יש את הרוח חיים, כשאין רוח חיים זה לא נפש חיה, כן, נפש, כן. זה רק נפש, אבל לא חיה, אוקיי, הנפש שאלוהים ברא, מורכבת מסך כל הדברים שהוא שם, בגנטיקה, כל מה שאת רוצה, היא נמצאת שם, מה שהיא צריכה כדי להפוך להיות לנפש חיה, זה את הרוח שלו, אוקיי? Okay. מה קורה ברגע המוות? הרגע המוות זה בדיוק מה שכתוב, זה רוורס של החיים. כתוב, ושר העפר על האדמה כשהיה, והרוח תשוב לאלוהים אשר נתנה. אוקיי? Okay. את רוצה לדעת איפה זה כתוב? כן? אוקיי, okay. אז בואו נפתח. <ח> נתנה. רגע. נתנה. אוקיי. זה נמצא, כן, גם קהלת 12-7, אוקיי, אתם רואים פה, בקהלת 12-7, דרך אגב, זה לא השיעור שלנו היום, אנחנו היום מדברים על הגיהנום, אבל על הישארות הנפש, זה, אבל אני שלחתי לך את השיעורים האלה, אם אני לא טועה, על זה, בדיוק על זה, אני פשוט לא שמחה. לא עכשיו, אז בסדר, לא משנה. תקראי בקול רם. וישוב האפל על הארץ כשהיה והרוח בסדר? אפשר להמשיך? אז רוח הקודש, אבל איפה היא עוברת? בתוכנות. רוח הקודש בעצם זה הכוח של אלוהים, כמובן בחיים של האדם, הכוח הרוחני שמפעיל את החלק הרוחני בחיים שלנו. החלק הרוחני, התפילות, הכוח הנפשי שאנחנו מקבלים, העוצמה, הביסור, החוכמה של דבר אלוהים, ההבנה שלנו מדבר אלוהים, כל זה זה בעצם בעזרת רוח הקודש. אז רוח הקודש זה מוביל לרוח חיים בגלל שזה... כן, כן, אנחנו, אנחנו מתייחסים לרוח הקודש כאלוהים. זאת אומרת, הוא בעצם זה שהוא... נותן לנו את כל מה שאנחנו רוצים, כולל חיים בעצמם. אוקיי, אני שנייה. מה נותן לנו מחשבות? אם אלוהים נתן לנו מחשבות? נותן לנו מחשבות. כן, בטח, בהחלט, ברוח הכול. כל הזמן, אני כל היום מקבל מחשבות. כן, נכון. בטח גם בלה, נכון? מה איתך, ברה? אלוהים מדבר אלייך לפעמים? כן. ואני מאמין שגם לך. נכון או לא? לא? כן. אז את יודעת את התשובה. כן, אבל... השאלה איך אני יכולה להכריח את הכתובים, כשרוח החדש מדברת עליו, כשאלוהים מדבר עליי יענים ומחשבות ו... כי איך שאני נגיד אם הייתי מותה, הייתי אומרת כן, אבל זה אינטלקטואל. זאת אומרת, אלוהים מפתח אותנו ויש לנו מוח בשביל לחשוב. עכשיו אנחנו חושבים, ואלוהים נותן לנו מחשבות מהכתובים בגלל שאני מלמד אותנו מהכתובים. כתוב בכתובים וישם אדוני בליבו. זאת אומרת, אלוהים שם בלב שלו. את רוצה לדעת איפה זה נמצא? נראה לי שהשיעור הזה יהיה פרטי. לבצלאל בן אורי, אלוהים שם לו במילה את ליבו במחשבות, אוקיי? כתוב, לעשות ולעשות כל דבר. אוקיי, את רוצה לדעת איפה זה כתוב? כן, אז זהו, זה האחרונה לפני שאנחנו עוסקים בשיעור. נראה לי שזה גם אצלי מה? בזמן המנהיג. לחשוב, מחשבות. מחשבות. זה בספר... אוקיי, זה שמות. אוקיי. שמות פרק שלושים ואחת פסוק שתיים. שלוש. לחשוב מחשבות לעשות בזהב וכסף ונחוש. ולא רק הוא זה גם כל חכם לב נתתי חוכמה זה בעצם מה שאלוהים עושה הוא שם את זה. איזה פסוק? שבע. אה, שש סליחה. <אף> נתתי חוכמה גם אבל זה לא רק הם, וכל איש חכם לב, אם תסתכלי בשלושים ושש, ועשה בצלאל ועלייה וכל איש חכם לב אשר נתן אדוני חוכמה ותבונה, ויקרא משה בצלאל, שלושים ושש אחד, זה גם. אוקיי, okay. יפה מאוד, אוקיי, okay, אז נמשיך. אנחנו הגענו בעצם ל... כן, אז בעצם מה שמושלך לגיהנום זה לא אה, אה, רוח שהיא מושלכת לגיהנום. כי אנחנו מבינים שמה שמושלך לגיהנום, מה שקראנו, זה גוף אמיתי. גוף. אוקיי? מושלך לאש. איפה, איך אתה יכול... מכיוון, רגע, מכיוון שמשהו מיסטי, אש לא יכולה לשרוף. אני יכול לצעוק על האש, לזרוק לה רעיונות אבסטרקטיים. נגיד לאש, עכשיו אני זורק לך את הפילוסופיה היוונית לתוכך, תשרפי אותה. או אני שם את אהבתי בתוך האש. משהו מיסטי, היא לא יכולה לפעול. מה אש שורפת? משהו חומרי. טוב. כדי שמשהו ישרף צריך חומר, נכון? ומתי, ו... אנחנו נדבר על זה אחר כך על העניין של השרפה לא עצמה. אבל אלא אומר שהוא יצרוף אותנו. <laughs> okay, uh, יצרוף, אוקיי, לצרוף, לא לשרוף. יש הבדל בין צריפה לשריפה. גם אם כן, אבל הצריפה היא לא הורסת, היא פשוט מוציאה את התפל מהעיקר. אז למה פה זה כן תופס על אבסטרקטיות? לא. מכיוון שמה שאנחנו מדברים על צריפה בצורה סמלית, לא שריפה. צריפה במובן הסמלי שלה הוא לוקח את המושג צורף, ואומר, אני בעצם אעשה עליכם עבודה, מה שצורף עושה, אוקיי? אבל כשאנשים אומרים שהרוח שה... נשרפת בגיהנום, הם לא אומרים שזה סמלי. הם אומרים שזה באמת קורה, נכון? זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד לך שאלוהים לקח בן אדם, שרף אותו, והוציא ממנו את החטא. אז זה לא, זה לא עובד בצורה כזאת. אז לכן אין הקבלה דומה. בקיצור, לא משנה כמה פופולרית הנקודת מבט הזאת, היא עומדת בניגוד לגמור למה שישוע לימד. מה שישוע בעצם קבע, שאלו שיושלכו לגיהנום ילכו לשם עם ידיים, רגליים, עיניים ושאר איברי הגוף, ולא בצורה של איזו רוח או נשמה נצחית. אני רוצה עכשיו לעבור איתכם על ארבע, ארבע עובדות שקשורות לכתובים שהם באמת יענו לנו על רוב השאלות על הגורל של אלו שהם לא יהיו במלכות אלוהים. אנחנו כבר נגיע לזה, אנחנו רק בתחילת השיעור. העובדה הראשונה, הרי אנחנו לוקחים כמובן את נקודת ההנחה שמי שיהיה בגיהנום זה יהיה עונש, נכון? זה יהיה בעצם עונש על כך שהוא בן אדם חותם. זאת אומרת שכר החטא הוא מוות, לכן מי שמגיע לגיהנום אה, הוא בעצם נענש במוות. אז אה, בעצם העובדה הראשונה אם אנחנו מדברים עליה לגבי גיהנום זה שהבלתי נושאים אינם הולכים לשום מקום ענישה לאחר המוות שלהם אלא נשארים בקבר שלהם עד ליום המשפט כדי להיענש, זה העובדה הראשונה. זאת אומרת, אחרי שאנשים מתים, הם לא הולכים לשום מקום ענישה. זה העובדה הראשונה. וישוע בעצם לימד את האמת הזאת בצורה מאוד ברורה, גם במשל שדיברנו עליו קודם. <אז> <אז> מתי זה יקרה? לאחר שבעל הבית זרה את החיטה בשדה, העבדים שלו באו וסיפרו לו שגודלים עשבים יחד איתם, נכון? <אז> והשאלה של העבדים הייתה, אולי כדאי לעקור את העשבים השוטים כשהם עדיין קטנים, נכון? Mm -hmm. אז תשובתו של ישועה הייתה, שימו לב, במתי 29-30, uh, סליחה, 13. 13, mm -hmm. 29, 30, כתוב לא, הוא אומר להם לא, שמא בלקתכם את העשבים הרעים, תעקרו איתם גם את העשבים הטובים. 13, 29, 30. כן, okay, מצאתם? אוקיי. Okay. הניחו לשניהם לגדול יחד עד מתי? עד הקציר. בעת הקציר אומר לקוצרים. לקטו בראשונה את העשבים הרעים ועיגדו אותם לאלומות כדי לשורפם. ואת החיטים יספו לאסם שני. שימו לב עכשיו לפירוש. שישוע נותן למשל הזה, אוקיי? זה בהמשך ב-37 עד 43. אז זה הפירוש. והוא עכשיו באמת נותן את הפירוש הזה בצורה כל כך מובנה, שכל ילד יכול להבין אותו בקלות. הזורע את הזרע הטוב הוא בן האדם. השדה הוא התבל, העולם. הזרע הטוב הוא בני המלכות. והעשבים הרעים הם בני הרע. אוקיי? אז יש לנו פה זרע טוב שהוא אנשים שיהיו במלכות אלוהים, ועשבים רעים שהם בני הרע. מי זורע אותם? השטן. הוא זורע את, אלה, את הרעים. הקציר מתי? מתי הקציר? <קציר> הקציר הוא קץ העולם. אוקיי, זה בסוף. הקוצרים הם מי? המלאכים. ובכן, כמו שאוספים את העשבים הרעים ושורפים אותם באש, כך יהיה בקץ העולם. בן האדם ישלח את מלאכיו וילקטו מממלכתו את מי? את כל המכשלות ואת כל עושי הרשע וישליכו אותם אל תנור האש. שם יהיו ההיללה וחרוק השיניים. אז תשימו לב שמי שמושלך לאש, מתי הוא מושלך? מתי שהוא מת? לא, לא, בקץ העולם, בקץ העולם. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים שבעצם ישוע דיבר על מוות כשינה. שגם הרעים וגם הטובים הולכים לישון איפה? בקבר שלהם, נכון? <laughs> וכולם מחכים ליום, יום המשפט, שבו אה, יוחלט בעצם מי הולך לתנור ומי הולך למלכות אלוהים, אוקיי? אה, אם את רצית משהו מהתנ״ך, אני כבר אה, אראה לך את זה, זה בספר מלאכי. תפתחו, זה מאוד מעניין. אה, אה, אלוהים מדבר על היום הזה גם בתנ״ך, לא רק בברית החדשה. מלאכי פרק שלוש פסוקים תשע עשרה עד עשרים כתוב כי הנה היום בא בוער קטנור והיו כל זדים זדים זה אנשים רעים אוקיי והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש וליהת אותם היום הבא אמר אדוני צבעות אשר לא יעזוב להם מה? שורש וענף אוקיי? וזרחה לכם מראה שמי שמש דזקה ומרפה בכנפיה, ויצאתם ופשטם כאגלי מרבט. שימו לב, פסוק 21, ועשותם רשעים, תשימו לב, מה קורה לרשעים? יהיו מה? יהיו אפר, אפר תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבע האולם. תשימו לב שבעצם לא מדובר פה על אנשים שממשיכים לחיות ומתענים, נכון? הרשעים? מה הופכים להיות בסוף? אפר, מתי, מתי בעצם, מתי שהאש מסיימת לעשות את העבודה שלה, מה, זה בסך הכל מה שנשאר. תסתכלו במדורות ל"ג בעומר, שחלק מהאפר הוא על הפנים של הילדים שהם באים בבוקר הביתה עם ידיים שחורות ומלאים בתפוחי אדמה וממר שמלו, אבל האפר נשאר במקום. האש, הרבה זמן לאחר שהאש כבד, נכון? אנחנו רואים בעצם את האמת הזאת. שימו לב, בשנייה לפטרוס 2.10, כתוב, מדובר על יום המשפט לאחר שהמשיח ישוע חוזר. אוקיי, שנייה לפטרוס 2.10, כתוב, אכן יודע אדוני להציל את חסידיו מניסיון, ועם זאת, לחסוך את הרשעים, למתי? <ע> ליום <ע> הדין. אוקיי? זה הגיוני. אנחנו מבינים שבעצם עשיית צדק טובעת הבאת נאשם בפני שופט לפני שיענש, נכון? זה צדק. תחשבו על זה, זה לא הגיוני שבן אדם מביאים אותו למשפט אה, בעוון גניבה, והשופט היה אומר תכניסו אותו לבית סוהר לעשר שנים ורק אחר כך אנחנו נתעסק בעניין שלו. זה לא היה הגיוני להעניש אותו לפני שהוא יקבל משפט, נכון? המשפט בעצם חייב להיות כדי שיהיה צדק. אפילו אנחנו מסכימים, תשימו לב שזה דבר מאוד הגיוני, שאנחנו מסכימים ששופט אנושי לא ינהג בצורה כל כך לא הוגנת, נכון? אמינות של השופט הזה שיזרוק בן אדם ותיפגע מאוד קשה. אז יפה. מה? כן, אבל זה לא כלא. אוקיי? זה משהו אחר. אם עוצרים אותו, בגלל שהוא חשוד, אוקיי? הוא לפני משפט. הוא לא יכול לשבת על שנה. לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. זה כבר עניין של החוק. אבל הוא לא נשפט, זאת אומרת, הם רוצים שהוא לא ימשיך להיות מסוכן. לא עוצרים בן אדם שהוא לא מסוכן לציבור. זאת אומרת, אם בן אדם שהוא לא מהווה סכנה לציבור, הוא בא בפני שופט, השופט משחרר אותו בערבות, אוקיי? והוא נשאר בבית, הוא הולך למקום. אבל אנשים שהיו נאשמים, או נעצרו לאחר שחשדו בהם שהם אנסו או שרצחו או שדברים כאלה הם נכנסים למעצר אבל עד משפט עד המשפט וכמובן שלא יהיה שום היגיון להכניס אותם לבית סוהר ולגזור את עונשם לפני משפט אנחנו אם אנחנו לוקחים את דבר אלוהים כלשונו לא יהיה ספק בנקודה הזאת הרשעים נשמרים עד מתי? עד יום המשפט. להיות מה? להיענש, נכון? כך שהרשעים לא ייענשו לפני בוא יום המשפט. ובעצם אנחנו גם, זה גם כתוב איפה הם נשמרים עד יום המשפט, גם ישוע בעצמו אמר, ביוחנן פרק 5, 28, 29 כתוב, אוקיי? זה מאוד ברור. אל תתמאו על זאת, אל תתפלאו. כי תבוא שעה שמי? כל שוכני קבר ישמעו את קולו, ויצאו עושי הטוב לתקומה של חיים, ועושי הרע לתקומה של משפט. אוקיי? זה בדיוק דניאל פרק 12, נכון? אתם זוכרים? פני שיקומו כל יושני העפר, אלה לחיים, לחיי עולם, ואלה לדיראון עולם, נכון? ישוע אומר שהטובים והרשעים יקומו יחדיו מקברם לקבל את הגמול שלהם או חיי נצח או אבדון. ישוע מוסיף אה, שהם יישארו עד לאותו יום בקבר. אה, גם במתי 1627 כתוב הן עתיד בין האדם לבוא בכבוד אביו עם ואז ישלם לכל איש כמעשהו, רק אז הוא משלם. מתי מגיע התשלום על כל איש שמה שהוא עושה? ביום שהוא מגיע. גם בלוקאס 14-14 כתוב, כי בתחיית הצדיקים ישולם לך, לא לפני. בתחיית הצדיקים ישולם לך. שהוא יבוא עם המלאכים. אין כל ענישה או תגמול עד לתחיית הצדיקים, עד שהמשיח חוזר עם המלאכים שלו. <mister> הפסוקים האלה שאנחנו קראנו עד עכשיו הם מעבר לכל מחלוקת, אוקיי? וגם כשאנחנו מבינים את הפסוקים האלה בהקשר שלהם, אז אנחנו לא מגיעים לשום בלבול או משמעות נסתרת, אוקיי? כן. מה כתוב? מה זאת אומרת? החליפו גופות של ה... שבאו לו... אה, כן, כן, אני מבין על מה את מדברת. כן, כן. קודם הגיעו את ה... נתים? ועכשיו את לא, לא, אני מבין מה שאת אומרת. זה רק עניין של הסדר. זה רק עניין של הסדר. אנחנו יודעים שזה, תקשיבי, מה שאת בעצם אומרת זה על העיתוי, מתי יקרה כל דבר. שישוע יבוא בפעם הראשונה, מי שיקום לתחייה, אלה יהיו הצדיקים קודם, אוקיי? Okay. אבל הוא יחזור עוד פעם אחר כך, נכון? Okay. ואין okay. עוד, okay. נכון, ואז אנחנו רק מדברים פה על עיתוי. כאן הוא מדבר על מצב שיקרה, אוקיי? הוא לא אומר איך, מפרט בדיוק מתי זה, מתי זה, מתי זה, אבל... זה רק בחזרה שלו, לא לפני, הם לא, הם לא כשהם מתים הם הולכים למקום הזה, אוקיי? Okay? Okay. <laughs> uh, אתם יכולים לקרוא את זה גם בספר התגלות, אם תפתחו בהתגלות 21-8, תשימו לב, כתוב, אבל מוגי הלב והבלתי מאמינים, המתועבים והמרצחים, בקיצור, כל אלה שהם לא עם אלוהים, הזונים והמחשפים, עובדי האלילים וכל המשקרים, חלקם באגם הבוער באש והגופרית, אשר הוא המוות השני. אוקיי? Okay? אתם שמים לב שבעצם החלק שלהם הוא באגם שבוער באש וגופרית. הסיפור הזה של אגם שבוער באש וגופרית בעצם מגלה לנו לא איזה מקום מיסטי שנמצא איפשהו ביקום שבוער, אלא אנחנו מבינים על אגם האש שזה יהיה בעצם מקום על כדור הארץ בעצמו. זאת אומרת, כדור הארץ בעצמו יהיה אגם אש, כולו, חוץ מאשר העיר ירושלים החדשה. אגם האש זה בעצם מה שאתם תקראו את זה, שבסופו של דבר אלוהים ימטיר אש וגופרית מהשמיים וכל העולם יהיה בסופו של דבר אגם אש אחד גדול. אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. זה העובדה הראשונה, בגלל כל השאלות שאנחנו ענינו היום ולמדנו דברים אחרים, אני לא יכול לעבור לעובדה הבאה. העובדה הבאה לגבי הגהנום, אין מוות שני לפני התחייה. אין מוות שני לפני התחייה. לפני שיש תחייה, אין מוות שני, אוקיי? נכון. אז זה בעצם אנחנו נלמד את זה בשיעור הבא. תודה רבה לכולכם. אם יש לך באמת עוד שאלות, תשלחי לי אותן לפני זה, ככה אנחנו נוכל להיות הרבה יותר מוכנים. תשלחי, ואנחנו נשמח לענות על כל שאלה.